Gårdagens värld Idag igen Välkommen till ännu en kapselsändning Jag är Anton Och jag är Åka mm. Och ja Denna gång ska vi orda om skrytbyggen och imponenskonstruktioner ska vi prata om. Mm, det blir lite uppföljning på förra avsnittets snack om eh, makrostrukturer i science fiction. Mm. Fast vi tar ner det till en lite mindre skala. Nu är det mikromakrostrukturer. nåt. <laughs> eller något. <laughs> eller något. Mm. Sen, sen måste, ska vi prata om ord. Ja, vi ska orda om ord. <laughs> eller hur? Mm. Eh, det, här, det här är lite intressant för att en av de kommentarer vi har fått apropå tidigare avsnitt i största allmänhet är att vi använder vissa ord fel enligt eh, de som förstår sig på. Specifikt handlar det om orden koncept och begrepp som vi tydligen rör till. Eh, mm. Och jag, jag känner ju att jag är lite ute på halis här. Eh, men det är ungefär samma sak som det här med tema och motiv som jag ofta känner mig väldigt osäker på när jag mm. pratar om litteratur. Det mm. finns vissa ord som jag helt enkelt i mitt huvud inte har inte har definierat ordentligt. Mm, jag, jag kommer ihåg, just ordet tema och motiv kommer jag ihåg från eh, mina litteraturvetenskapsstudier att eh, de kändes bakvänt, att jag vill använda dem på, på, på omvänd om, <gör> att byta plats på dem. Vilket gör att jag, när jag pratar om litteratur försöker låta bli att använda de orden eftersom jag vet att jag tenderar att sätta dem på fel plats. Mm. Eh, men det så gör jag dem, använder dem i alla fall. Vad, vad gäller just begrepp och kon Koncept. Och jag är tveksam alltså grejen är den att det finns många ord som jag inte har funderat igenom exakt vad de betyder mm. sen finns det andra ord som jag verkligen tycker om och funderar mycket på och det är väl egentligen de som vi ska prata om den här gången Så, är det. Så att alla. jag tror att alla människor har sina vita fläckar och sina svagheter i språket kanske och så är mm. vi inte alltid överens om hur ord ska användas heller. Nej. Och jag, jag ska känna att jag ibland dessutom vet att jag ibland använder ett ord på ett fel sätt. Men jag fortsätter göra det antingen för att du tycker att det, det är kul eller bara för jag vill vara lite eh, mot. <laughs> mot vals. Ja. ja. Ja, det är om det. Det kommer känna i alla fall mm. i avsnittet. Och till slut efter detta. Ja, vi går på museum. Ja men, på jakt efter en. Ja, datorhistorierelaterad artefakt kan mm -hmm. man kanske säga. Precis, en sån här sak som man kan tänkas uppskatta och roas av om man gillade vårt tidigare avsnitt där vi pratade om datorprylar. Ja. Det får ni följa med på. Mm. Jo, i förra avsnittet så pratade vi lite grann om Ja, vi pratade om eh, megastrukturer i science fiction- och då nämnde vi det här med dysonsfärer. Just det. Eh, och eh, jag var lite... Större megastrukturer får man nästan leta efter. Mm -hmm. Jag var lite missnöjd då med att jag inte riktigt visste så mycket om dem- så att jag bestämde mig för att kolla upp dem lite mer. Och eh, dessutom så var det några saker jag kände efteråt- att vi glömde nämna. Mm -hmm. eh, jo, för vi tog upp det här med kardashian -skalan. Just det, ja. eh, och det visar sig när jag tittar närmare på det här, vilket jag förmodligen visste en gång i tiden, att hela konceptet med dysonsfärg, det kommer sig av idén att eh, vad skulle man se för avtryck av en eh, riktigt avancerad eh, utomjordisk civilisation? Mm. Jo, de förbrukar energi, det vill säga de ta vara på energin från sin stjärna och användaren den till att göra arbete så att det som blir kvar är infraröd strålning. Mm. Och om de är idealiskt då utnyttjar alltihop så ser man istället för stjärnan då bara den infraröda strålningen. Och det är ju sånt som folk har letat efter. I våras kommer ihåg att jag läste om en ny stor sökning efter infraröda typ galaxer, alltså som skulle kunna vara avtryck av en typ av civilisation som av typ 3 på Kardashev-skalan. Alltså de utnyttjar hela sin galax energi så mycket det går. Mm, vilket det leder lite till att man letar efter de största möjliga tänkbara spåren eftersom det är de som är lättast att se. Inte för att de, de som man kanske tror att man kommer hitta, vilket ju... Eh, nej, ja. exakt. Men i alla fall Freeman Dyson, mm. han... Eh, han läste ju uppenbarligen science fiction. Mm. För han säger själv att han var inspirerad av eh, Olaf Stapledon. Ja, just det. När han det har jag kom, nog hört någon gång, ja. kom på den här idén om, om sfärer. Och eh, en annan sak som man väl får lov att nämna då är det ju att, att bygga ett skal runt en stjärna. så mm. Sådär som vi pratade om. Ja, där det. man kan gå omkring på insidan. Det är ju väldigt. Eh, vad ska man säga, det är lite fantasy för att, Ja, jo ja. Därför att man skulle aldrig kunna få en sån struktur att på något sätt vara stabil mm -hmm. runt en stjärna. Den måste ju liksom ha någon slags dynamik som gör att den mm. sitter stabilt med en stjärna i mitten. Mm. Och det där går ju inte att göra riktigt med ett stelt skal. Nej, för att, att inte säga någonting om mängden materia som krävs och allt det där andra. Ja, ja precis. Men bara, mm. bara den liksom stabiliteten. Mm. Ja, det var ju så det där som du sa eh, om Ringworld. Mm, precis. Att eh, ganska snart efter att eh, Larry Niven hade skrivit boken om Ring Ringworld så började det diskuteras det här med att mm. ja, men den här kan ju aldrig vara en stabil struktur. Mm. Och sen i senare uppföljare så hade han en massa raketer som skulle stabilisera det vad det nu ja, var för någonting. Just det. Så, så vad var, var lösningen i sån fallet Jo, man har istället för ett hårt skal så har man en svärm mm. med saker mm. då som kan kretsa i sina individuella banor mm. runt stjärnan då, mm. och så liksom fånga upp energin därifrån. Mm. Så en dyson svärm, svärm snarare än en dyson sfär. Ja, just det. Mm. Men i vilket fall som helst, jag tycker det är lite coolt Men jag blev sugen på att läsa om The Star Maker bara för att se vad i den det var som han blev inspirerad av. För jag kommer mm. inte riktigt ihåg. Jag har väl dimmiga minnen av den boken. Ja, faktum är att jag hade dimmiga minnen av den boken direkt efter jag lagt in den ifrån mig För den var ganska. svindlad förbi <laughs> ganska mycket, den kan man väl säga. Ja, det är den som spelar starkt på den där. Grejen med att allting blir mer och mer maxat- och större och häftigare och mm. mer sense of wonder. Men, det är ju, ja, mm. man får den känslan av, av stora ting- och grandiosa händelser. Ja. Mm. ja, men så vi kan väl alltså jag tycker vi skulle kunna skala ner det här lite grann då, Ja, vi skalar ner det ganska reellt. Därför att det finns ju också stora maxade saker- på ganska liten skala som man mm. kan bli ganska imponerad av. Stora små saker. Mm. <laughs> Eller små stora saker- mm. Allting beror ju på vad man jämför med mm. För jag tycker det är häftigt Det finns mycket häftiga skrytbyggen Som jag blir mm. imponerad av Vad säger du? Vad ska vi börja för ände? Mm. Ja alltså eh, Det finns ju En del sån här skrytbyggen som, som liksom inte finns Men som är ganska maxade Och bland dem finns ju De här planerna som Speer och Hitler hade för hur Berlin skulle byggas om efter kriget. Men där finns ju ett skrutbygge som, som är en av mina favoriter. Nämligen någon form av eh, så här samlingssal för hela folket. En byggnad som då skulle likna Globen i Stockholm fast supergigantotronisk jättemycket större. Mm -hmm. Så pass stor så att den faktiskt då, om man eh, klurat lite på efterhand faktiskt skulle... Eh, om man fyllde det med folk då, jag kommer inte ihåg hur mycket folk det var som skulle få plats i den och en miljon människor när de var med. Det var på här grötter, ja, totalt orimligt, verkligen Hitler skala på det. Mm. Det skulle alltså leda till att utandningsluften från alla dessa människor skulle alltså generera moln i taket på den här byggnaden så att det skulle vara regn, det skulle alltså vara, kunna bli regn. Yes. Inuti den här salen får molnen upp i taket. Wow. Och det säger ju någonting om hur vansinnigt orimligt skala det var. Men det, det tycker jag är en rätt häftig sak. För <här> ja. det är ju ett stort, stor, stor, massor som aldrig byggdes då. Ja, jag, jag är lite glad över att situationen där den planen kunde sättas i verket aldrig uppstod. Mm, instämmer. <här> Men det finns inte det. Alltså, jag, jag, jag är ju jätteförtjust i 1800-tals teknik. Det är ju mm. lite grann av en. En böjelse ja. ja, just det. <laughs> äh, ja, eh, jo, så till exempel det här med gjutjärnsstrukturer. Mm. Det var så jättehäftiga saker som man gjorde. När man började bygga med gjutjärnsstommar, då kunde man ju börja bygga saker som inte var möjliga tidigare. Ja. Och det var ju då saker som till exempel Kristallpalatset blev till, den här enorma ja. anläggningen. Crystal Palace i London, ja. Exakt, mm. som man använde till den här London-utställningen mm. 1851. Mm. Eh, och eh, som finns skildrad i diverse populära kultur. Mm. Eh, det tycker jag är super häftigt bygge. Mm. Och det råkade dessutom vara en av mina favoritbanor på den tiden jag brukade spela racingspel på datorn. Då resade jag bland annat i Crystal Palace-banan. Jaha, häftigt. Mm. Fast det är en samvana. Ja, det var det. De höll på jag tror jag in på 50-talet eller någonting. De på mot tävlingarna. Okej, okay. jag mm. tror faktiskt att Kristallpalatset brann ner typ på 1930-talet helt taget ur minnet, jag kommer faktiskt inte exakt ihåg men mm. det brann i alla fall och förstördes. Mm. Du har ha någon byggnad där men det är väl inte ursprungsbyggnad då? Nej, det är inte det är inte Mm. Men alltså fordon när du mm. nämnde fordon mm. alltså, där finns det ju också såna där grejer som man verkligen kan bli imponerad av. Har du några Innan jag kör min. Eh, ja, ja, det finns ju från eh, motorsporten en del maskiner som jag tycker är vansinnigt häftiga. F eh, som nu bilarna eh, i toppklassen i, i eh, Le Mans Style Racing. Det är de som kallas för Le Mans Prototype 1. Bilarna. De tycker jag är vansinnigt häftiga saker. Men varför? vad är det för någonting, och vad är det som är häftigt? Det som är så häftigt med dem är att de är, väger knappt ett ton och har en, en liten motor i Porsches fall. En liten. Vad är det? En motor tror jag med två turboladdare på. Och sen när man trycker på gasen och den kickar i sitt sån här energy recovery system som den har sparat på sig, säger så många megajol på, på ett varv. Då trycker man bara på gasen, för då får man tusen hästkrafter till. Det tycker jag är väldigt maxat. Man kan bygga en bil som kan åstadkomma något sånt och som dessutom gör detta på 30 mindre bränsle än vad man gjorde två år tidigare och går fortare. Det är tufft. Okej, okay, jag tror man måste vara lite insatt för att liksom verkligen förstå sig på det där. Mm. Jag tycker att det är lite spisat med de här Eh, super supersnabba, riktigt, riktigt livsfarliga formulettbilarna från innan de, den tiden då de började tänka på säkerhet i motorsport. Mm, ja. Jo, alltså bilarna av dag är ju också vansinnigt snabba och eh, sådär, men de är inte lika farliga som de var förr. Det är väl, mm. vi ska vi väl vara ganska glada för. Sen en gång i tiden så byggde man ju dessutom i Formel 1 till exempel när man fick för sig att man skulle sätta lite stopp-overlägg på sakning. Faktum att Formel 1 just nu är en av de mest hårt reglerade motorsportklassen som finns. Det är inte speciellt mycket innovation längre. När man byggde motorer och motorblockar och sådana exotiska legeringar och grejer. Det tycker jag var ganska maxat. Det är lite tråkigt precis att visa att man inte gör det längre. Mm. Så jag antar att man försöker optimera i någon annan riktning nu? Ja, aerodynamik just nu. Okej. Okay. Mm. Man optimerar inte på storlek i alla fall, det Nej. vet jag. Nej. <laughs> Men jag måste bara få nämna i det här sammanhanget, måste få nämna en av mina favoriter bland sådana här mm. absurda skrytbyggen. Nämligen The Great Eastern, mm. eh, som var ett skepp. Och jag är säker på att jag har pratat om det här väldigt många gånger, mm. för att jag, eh, jag tycker själva historien om det här skeppet är så... Eh, Märklig. Mm. Eh, för det var liksom. Ja, det var Isambard Kingdom Brunell, mm. hjälteingenjören. Jag menar, han var ju känd. Mm. Så här, mm. betrodd person. Liksom. Mm. Och så får han för sig att han ska bygga världens största skepp. Mm. Större än någonting annat. Ja, det är ju en berömd dröm. Ja, just det. Och så sätter man igång och bygger det. Uh, då liksom på land mm. som man gör mm. med sådana här stöttrunder mm. ja. och sen ska man sätta det, sjösätta det mm. man undan stötterna och tänka att då ska det rutsa ner i vannet mm. men icke det stod som berget Om bara en sån här. <laughs> ja. mm. eller hur och och uh, uh, Alltså, den här, jag har en jag har en fantastisk bok som jag köpte på Loppis när jag var liten mm -hmm. som heter Hundra år i ord och bild. Ah. Och det, det är min huvudsakliga källa till min kunskap om The Great Eastern. Så att jag vet inte riktigt eh, hur det... mycket jag ska lita på den här boken. Men... Nej, say, det här är ju inte då en bok två, 2015 och 100 år tillbaka i tiden. Utan det är... Nej, den, den är skriven strax efter 1900 ja. och täcker 1800-talet. Mm. Ja. Eh, mycket fin bok. Men den, den här boken beskriver ju hela den här historien med alla dess missöden. Mm. Först bygger man världens största skepp och kan inte ens sjösätta den. Mm. Sen kämpar man det mycket mm, på ner i vattnet. Mm. Sen räknade Brunell ut att om de hade lyckats skjutsa ner den i vattnet så där som det var tänkt mm. så skulle det, det var ju bara att de inte lyckades med det för det skulle ha blivit en sju meter hög flodvåg som hade drängt hela motsatta stranden av Tämsen och en massa människor och så. Mm. Uh. Störst på alla sätt vis. Mm största fail och ja, dessutom liksom. Men, men mm. sen, ja, sen gör man djungfruresan då. Mm. Och kaptenen faller över bordet drunknar. Mm, det är en bra början ja. på resan. Sen så är det så här, de har byggt ett jättestort skepp och tänker att ja, men det här är så stort så det kommer inte märkas att man är på en båt än, mm. så Det kommer ju aldrig bli något att röra på sig någonting där inne. Så de har ju skruvat fast möblerna eller och något sånt. Och så blir det stor sjögång. Mm. Och då börjar kränga så att eh, eh, Möblerna kastar sig omkring och en massa passagerare det blir skadade. Ja, just det. <laughs> det är helt galet. Mm. Uh, och sen uh, så, så stötte de på ett undervattensgrund som ingen hade upptäckt tidigare. Mm -hmm. Och det här var alltså på Ljungfruresan mm. Sen var de tvungna att reparera det för en massa miljoner mm. eh, innan mm. det kunde segla jag igen. Det finns en människor som gör så lustig över, över, över Vasa. Det, mm. det, det känd, man, Grace Easter ligger ett bra till också för Jumbo-klassen skulle jag vilja säga. Uh, uh, fast en Vasa... Vasa var ju också ett häftigt skrytbygge. Mm. Som, <laughs> som sjönk som, på uh, Fast det sjönk ju på en gång och i tisdagen lyckades i alla fall göra en del saker. Ja, uh, jag vet inte. Hur var det med kapten på varandra? Jag tror inte han ströker mig. Jag vet Senom. inte. vad han hade alltså så Det kommer jag faktiskt inte ja, ihåg. Jag tror nästan. Jag, uh. eh, det här med stora båtar får ju mig att tänka på, på en annan stor båt vars djungfrufärd eh, gick lite halvdåligt. Sen, nämligen Titanic. Mm. Det var ju också en sån här så stort så att det inte kan hända någonting dåligt. Liksom. Mm, mm, mm. Eh, jag har ju faktiskt en, en personlig kontakt med, med, med eh, med detta olycksskepp mm -hmm. eftersom jag och du också har varit Jaha, på menar... Titanic ah, just det. Mm. eller i alla fall på ett hotell i Liverpool som eh, när man kommer förbi lobbyn och kommer in i, i den stora salen på bottenvåningen mm -hmm. trädde man alltså in i ett rum som är modellerat för att vara en exakt kopia av någon av de här tjusiga ballrooms på just Titanic, första klass då Ja just det för att det var byggt alltså, i samma era och Titanic precis. utgick från Titanic de... byggdes ju utgick i Liverpool Aa, precis. Det. Så det var byggt och skapat tillsammans med varför man skulle kunna bo på hotellet och se hur det fint det var så, sen gick man ombord på skeppet och så var det fort Men vad det... är det den här salen med jättedagar speglar ja, i. Ja, precis, ja, precis, Ja, just det. Väldigt tjusigt eller det var men... väldigt väldigt alltså... trevligt och väldigt ja, var ganska ja, det fungerade liksom när man var där. det var först efteråt som jag fick höra att det faktiskt var byggt för att nå då... En ja, men, av, alltså, egentligen Titanic. lite läskigt. Alltså. Hur, hur kändes det efter att Titanic hade sjunkit och så satt man där med ett hotell som var en kopia? Gillade folk <laughs> ja, skulle... det? En sak kan man vara säker på här. Satt man i alla fall säkert och inte var någon risk att det här hotellet skulle sjunka bara för att åkte på en isberg? Nej, <laughs> det är förstås. Så det skulle på grej gillar. Jag, jag gillar verkligen ord <laughs> och eh, det fanns en intressant liten incident som hände mig för mm. ett tag sedan. Det var när jag jobbade på Ångström laboratoriet mm. och vi skulle ha en möte och så var det en. jag var lite tidigt i mötet och nästan alla andra var sena men det var en person som kom. Jag vet inte, en del människor som har träffat mig bara lite grann kanske inte tror det. Men jag kan ha väldigt svårt för att anpassa mig till att gå ifrån det inåtvända tillståndet till det riktade tillståndet. Mm -hmm. Jag stod där och kände mig inte alls så där som att jag förstår hur man pratar med människor. Och så kommer den här mannen och frågar, är det du som gillar science fiction? Det brukar väl du svaglat på. Ja, fast det kan också vara delvis skumt det där när man gillar science fiction man kan ju sig lite utpekad som skum. Men <laughs> alltså, lite man. Ja, jag vet inte. Ibland, mm. ibland, kan, ibland kan jag känna mig väldigt konstig. Mm. som en konstig människa. Alltså jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera på det. Så jag kände mig väldigt på, ur balans. Mm. Men eh, den här <gör> professorn då, han började glatt berätta om hur han älskar Jack Vance. Mm. Och även hur han en gång hade skrivit en eh, sån där ansökan om forskningsmedel. Sån där mm. som forskare gör hela tiden. Mm, just det. Eh, på engelska förstås. Mm. Där han hade använt ett ord som han hade lärt sig från Jack Vance- mm. Som dock hans eh, kollegor som hade engelska som modersmål sa att honom att stryka. För att det här är inte ett riktigt engelskt ord. Mm -hmm. eh, han lyckades slå upp det då. Mm -hmm. Ordet var non-cupatory. Mm -hmm. eh, jag tror det uttalas så. Det ordet finns på engelska. Men det betyder inte alls samma sak som Jack Vance eh, använde det som. Mm -hmm. Använder han det uh, fel eller inte. har han en äldre jag tror, betydelse? Eller? Jag tror att Jack Vance hade en alldeles, alldeles egen betydelse eller att han tyckte att ordet lät bra och därför mm. använde det på sitt sätt bara. Eller han kanske trodde att han hade uppfunnit det själv. Mm. Vet jag. Det är svårt att säga nu då, när, mm. när Jack Vance är, är borta. Mm -hmm. Han var ju rätt känd för att han... Älskade märkliga ord och ganska krångliga ordvändningar dessutom. Ja, alltså mm -hmm. jag läste Planet of Adventure-cykeln, mm -hmm. eh, fyra böcker av Jack Vance. Eh, då tänkte jag verkligen på att han verkade ha ett sätt att komma på ett ord som han gillar. Som ett jätteovanligt ord som mm -hmm. jag aldrig har på förut. Mm -hmm. Så använde han det typ två eller tre gånger inom loppet av 20 sidor. Mm -hmm. Och sen använder han aldrig det igen. Mm. Så han verkar ju vara en sån som kommer på ett ord. Och då vill han använda det lite, lite extra för mm. att han har kommit på att det här jo. är ett bra ord. Det och finns så... en sekvens i någon av de här böckerna där <laughs> det är sekiner plötsligt är ett ord som dyker upp. Och det kommer jag nämligen ihåg för jag har ingen aning om vad det var de pratade om. Mm, fast det mm. betyder också paljett. Precis. På engelska. Och, mm. och i vissa sammanhang finns det mycket paljetter. Mm. Så det är inte ett superkonstigt ord att ha när man beskriver främmande kläder direkt och sånt där. Mm. Nej, fast jag trodde det var ett betalningsmedel. Jaha. Och de grävde efter det i marken, vilket gjorde det ännu mer mystiskt. Så jag hade fruktansvärt svårt att begripa vad de här liksom, sekinerna var för någonting. Ja, men vad vadå? Det var det inte uppenbart mm. att det var en peng då? Jo, det var ju en peng. Men jag fattade inte riktigt hur man kunde gräva från pengar och marken. Bara. Så det var men det är ju som... skatter. Ja, eller så var det bara att ja, det var något ja, material. Ja, jag vet inte, precis. detta har jag inte läst om. Men mm. det kan ju hända att han använder det, ordet på sitt sätt där också. Men jag mm. älskar i alla fall ord. Mm. Och jag tror att eh, många andra människor gör det också. Mm. Alltså, det finns ju många roliga ord som, precis som kanske då som Jack Vansan. Man har ett ord som man känner borde användas på ett vis. Och då vill man ta till sig det och göra det till sitt eget lite. Mm. Eh, och ibland kanske det blir rena missförstånd eller bara för att man tycker att det borde passa bättre på det här viset. Och ibland skämtar folk till det och hittar på egna varianter av ord och sen så tror andra människor att man har missförstått det. Mm. När jag gick i gymnasiet så fanns det några ord som användes i min klass mm. som var väldigt specifika slanguttryck för min klass. Eh, bland annat ordet hysa eller hysning. Okay. Mm. Det var sådana ord som... Någon i min klass hade uppfunnit. det hade ingenting med avhysning att göra? Då? Nej, utan det hade med hysa agg eller hysa ah, frakt okay. att göra. Men eh, det betydde inte heller det, utan det betydde att eh, avsnås han någon på ett lite överlägset sätt. Att visa sig eh, mm -hmm. fullständigt överlägset, det är en hysning. Jaha, okej. Okay. Ja, mm. Det var ju väldigt egen tolkning. Ja, ja, men det var ett väldigt bra ord som man kunde använda då. Och, det finns ju många sådana ord som inte finns i ordböckerna som jag använder hela tiden tycker tycker väldigt mycket om. Jag har tänkt på, faktiskt på två sådana ord. Mm. Det ena är eh, sonk. Sonk. Ja, zonk. Ja. Mm. <laughs> jag drambas ja. av sonk eller jag sonkar ut eller mm. bara som ett utrop. Sonk när mm. man känner sig jättetrött. Mm. Eh, Fast då, då tenderar jag om jag bara ska säga sonk som ett allmänt utrop då brukar jag säga gasonk. Mm -hmm. Men det tycker jag betyder lite. Du tycker inte jag betyder riktigt samma sak. Och så? Mm, nej, det har inte alls samma eh, tonläge. Liksom. Mm -hmm. Sånk betyder ju att man är trött eller utmattad. Eller bara liksom eh, när man flyter bort lite i tankarna. För man ja, gasomk är lite mer hoppsan och nu händer något oväntat. Ja, här. eller hur? Ja, så no. det betyder ju inte riktigt samma sak. Och sen, Men det tenderar att bli lite gasonk när man är såkad. Mm -hmm. Kan man väl säga. Sen eh, ordet lack. Att vara lack eller att lacka ur på något. Mm. Det tror jag är dialekt. Fast jag vet inte riktigt vilken dialekt. Ja. Men det är någon dialekt här in, i Mellandalsområdet i alla fall, eller hur? Kan det vara, ja. Kan det, vara, ja. det är ingenting jag kan nästan med att hon brukade säga i Småland i alla fall. Nej, för att jag, jag vet också att jag hör stött på att folk har använt det i sammanhang där andra människor inte har förstått det. Mm -hmm. Men jag tycker det är väldigt bra. Det låter liksom rätt. Mm. För det har det där korthuggna ljudet. Och jag gillar ord som låter på rätt sätt. Mm -hmm. Och att vara lack på något, det är liksom... Ja, det, det klipper av på en ah. bra vis. Precis. <laughs> känner, jag, ja. jag, jag tror vi jag eh, jag jag har nämnt en gång tidigare i den här eh, sammanhanget, att, att eh, vi har vissa ord från från fanslang och hackerslang som vi har gjort till vårt vår oh. vardagsterminologi. Eh, och där, eh, där förekommer ju både inom fanslang och inom hackerslang en hel del mycket sådana här lekar med att man väljer att använda ord liksom i dess ironiska motbetydelser och, mm. och sådana här grejer. Och vända på och så det blir bötsköldar av köttbollar och såna här grejer. Det finns ju mycket sånt i den. Mm, kulturen. Jag tror att vi, vi på något vis, eftersom vi tagits till det där, så blir vi väldigt upp, uppmärksamma på när möjligheten finns att göra sådana här lekfullheter med ord. Kanske mm. du och jag helt enkelt gillar ord mm. Men jag tror mycket. nästan alla människor gillar ord. Jag har en liten anekdot också från mm. när jag var liten. Du vet den här tendensen till språkpoliseri mm. som bor oss alla. Ja, Därför att alla liksom språk är något väldigt personligt. Mm. Och eh, i vissa kretsar så gäller det att uttrycka sig på rätt sätt för att visa att man hänger med och sådär. Mm. Speciellt om man är ny, som, som vi pratade om nu vi pratade om Hackerslang ja. i något annat avsnitt. Precis. Och eh, eh, jag kommer ihåg när jag gick i fyran. Mm. Jag gick i fyran och eh, det var en tjej i min klass som sa till mig, hon tyckte väl att jag pratade lite töntigt. Mm. Jag hade precis flyttat till den skolan också eh, när jag började fyran. Så hon sa till mig på skarpen en dag att nu får du sluta säga pojke och flicka. Det heter faktiskt kille och tjej. <laughs> ja. ja, just det. Uh, ja, det är... Och det, jag tycker det där säger någonting om liksom hur det kan vara så i vissa sammanhang så är det verkligen vissa ordval som är de rätta. Mm -hmm. um, och annars så ser folk lite snett på en. Ja. Och själv är ju jättemycket emot alla sådana där sätt att liksom Eh, sortera bort folk. Mm. Så att eh, jag brukar uppmuntra lite grann att göra lite fel mm. ibland. Ja. Fast. Ja, Det går jag fel på, på olika sätt kan man väl säga. Ja, och det finns ja. ju sätt som man kan göra fel på som jag verkligen inte tycker om. Som, mm. som låter som guinness i mitt huvud. Jo. Det har du också, det vet jag. Ja, oh ja definitivt. Eh, men nu när du säger det här med en person, med en person som på något sätt placerar en. Du säger sådär, det är ju mm. helt fel. Vi säger ju så här egentligen. Jag hade en språklärare på mm. gymnasiet som inte kom från, från Värnamo mm. och han tyckte fortfarande, trots att han bodde i Småland i många år, att vissa saker vi sa i Småland bara lät jättekonstigt, mm. lite, lite, lite sådär rovande på något vis för honom. Han tog som exempel att vi sa enavent. Det tyckte han var jättelustigt. Någon gång mitt i en tysk lektion så, skulle han, så kläckte han plötsligtvis rätt att- ni säger ju avvent, det är ju jättemystiskt. Det låter ju lustigt som helst. Liksom. Enavent. Ja. Ja, fast, ja. Det Och, låter som något som är felvänt. Så man fattar väl vad det betyder ändå. Fast ja, han bara tyckte att det lät knasigt. Men jag har aldrig använt- ordet ennavent jättemycket. Men eftersom jag nu då- mer än 20 år senare- fortfarande kommer ihåg det här så har jag tagit till mig en vänt på något sätt att känna mig men, ja, men det är ett bra ord. Ja, just det. Det är ett ja. bra ord därför att det är ett av de orden som du hör ihop med. Ja, precis. För att det är så man säger på det. Och det är trots att jag faktiskt inte känner att jag det tycker om att prata som man låter i värna Eller för den hela faktiskt säger. ännu inte vänsterna ofta. Men jag tycker om det ordet. Man. Ja, men det finns ju ord som låter rätt. Som bara låter på ett sätt som, som man gillar i munnen. Mm -hmm. jag, jag hittar sådana där ord ibland som jag tänker att det här ordet måste jag använda mer. Men jag måste ja, hitta du rätt. du skriver anv... ju till och med upp dem. En ja, ja, lista jag, på listor, ja. jag gör listor på sånt hela tiden. Mm -hmm. så saker som, som, som liksom har sån klang som jag verkligen gillar. Som till exempel spotsk. Mm -hmm. Jag vet inte riktigt. Jag kommer aldrig ihåg att använda det här ordet någon gång när det går att använda. Jag har inte... mm. men, men hör du det låter? Spotsk. Det mm, låter det är, det låter liksom... det är något med någonting bra med det. Mm -hmm. um, och sen gillar jag ju ordet godtyckligt. Mm -hmm. uh, godtyckligt. Det tycker jag låter väldigt trevligt i munnen. Och, mm -hmm. Vilket gör mig så superirriterad. Därför att det här är ett ord som jag känner att det kanske är lite hotat därför folk håller på att glömma bort det. Ja. Och så tycker jag så himla mycket om det. Mm. Och därför blir jag så... Nästa, jag tar det nästan lite personligt när människor säger eh, ja, arbiträr. Vilket låter förfärligt. Vidrigt. Ja, det, det, det är ett fult ord, mm. arbiträr. Ja, precis. Det, det är för många. Det är för många R. Det, det är för många stavelser. Det är liksom stötigt. Ja, ja. Mm. Det, det ligger inte bra i man inte alls lika bra som godtyckling. Jag tycker i godtycklig. Det finns någon sorts anknytning där. Man tycker om tycker illa om tycker. Det är någon sorts fast tycke. Mm. Alltså det är ju inte det det betyder. God, nej, nej. Tycker... Men, nej, men juda situationen. Jaha, ja. det är juda, ja, juda situationen. Ja, får mig att känna att det finns någon sorts anknytning jag tycker om, jag tycker illa, mm. jag tycker att det finns en sorts känsla och engagemang mm. i det. Men åh, oh, det där gillar jag inte. Mm. Kanske är det är därför folk inte tycker om att använda det. För att mm. de tycker inte att det betyder slumpmässigt. Ja, men då kanske de bara har fel. Mm. Jag vet vad det betyder, men jag tycker om det just för att... Jag, jag, jag får positiva associationer av ljudassociationen. Okej. Okay. Mm. Ja. För, att jag för mig är det liksom ett ljud som låter bra i munnen. Jag, jag tror inte att jag har tänkt så noga på att det har att göra med att, att man kan tänka på det här med att tycka och tycka om. Mm. För det kan ju vara det som gör att folk äh, anser då, liksom, att man känner att det kanske inte betyder slumpmässigt riktigt ett konstigt ord. Därför mm. det används man, så säger man det fula arbiträrt istället. Kan, kanske ja, jag faktiskt vet inte. Ja. Men äh, min andra hypotes mm. var ju att folk säger arbiträrt därför att det heter arbitrary på engelska. Ja. Och så har man snabba associationer. Man har tänkt på saker på engelska och så orkar mm. man inte riktigt leta efter det svenska ordet. Mm. Och lite på, på ett lite slött vis då väljer det ord på svensk klingande ord som låter mest likt det engelska. Jo, och, och det gör ju folk rätt ofta. Eh, och lilla språkpolisen är med i. Eh, som, som tycker det är jobbigt med språklig förändring överhuvudtaget försöker tänka mig att ja, men folk kan inte assimilera så pass många anglicismer utan tanke så det måste vara något annat. Men, ja, men det, det, är det är ju, ju bekvämlighet. Det är ju för att det inte behöver leta efter ett en synonym så tar man det ord som är mest likt mm. och därför så kanske de Ord som inte låter som de engelska orden. Och det, det gör mig lite ledsen för till exempel det finns andra ord som jag verkligen älskar som till exempel vandöd. Mm. Alla ord som börjar på van. Mm. Och, eh, och den förleden är väldigt fin. Mm. Och vandöd, varför säger man det så sällan? Men folk mm. pratar så jätteofta om odöda. Mm. Varför kan de inte ibland bara säga vandöd för att det är så snyggt? Ja, jag gillar vandöd också. Det har någon trevlig... För det här, jag tycker ju väldigt mycket om att leka med det här med, med oet med negation. Mm. Att någonting är obra till exempel. Mm. Och därför tycker jag att odöd känns som oftast, det känns som, bara som en avstängning på något vis. Eh, och det, det funkar liksom inte. Odöd alltså de är levande alltså. Medan Men var, död då är man fel. Då. Ja precis, var död då är det någonting fel. Det är något som är vanskligt med en liksom, på något vis. Mm. mm. Eh, Medan ordöd. det betyder liksom bara levande. För det är liksom negationen av död. Liksom. <laughs> ja, just det, precis. Mm. Hmm. Återigen, riktigt så tänker inte jag. Men mm. jag förstår hur du menar. Ja. Och vandöd för mig har någon sorts klang av, av, av uh, arkaiskhet också på något vis. Ja, visst. Och det låter ju lite mer ålderdomligt och så. Det därför mm. också fint. Ja. Men, ja, det finns mycket sådana ord som låter riktigt bra. Tycker du mm. måste säga något om pamfletter också? Ja, just det. Jo, det ska jag väl säga. Ord som låter bra trots... Det låter som de betyder något annat än vad de gör. Ja. Jag, jag, det är ju mitt favoritexempel det här med, med smörstekta pamfletter. Ja, jag tycker det, det låter är. jättegott. Du brukar säga så ibland, mm. bara så här helt apropå. Mm. Så alltså, smörstekta pamfletter, ja. Ja, det ligger ju bra i munnen. Ja, precis. Det låter som något trevligt, lite, lite så här lätt... För ett. Det kanapé och lite smörstekta pamfletter. Liksom. Ja, det är mm. något rätt och elegant över sig. Vill du berätta vart är vi är på väg? Ja. Nu är vi på väg till Museum Gustavianum. Uppsala universitets gamla huvudbyggnad- som alltså på 1600 talet var hela universitetet. Och faktiskt eh, där jag en gång till tiden för länge sedan eh, pluggade arkeologi. De var jätte dåliga lokaler rent så ändamålsenligt. Men nu har vi lite historiska och lite skojigt. Den här byggnaden, den är väl tre våningar kan man säga? Ja, eller, så... ja, tre våningar och sen på taket så sitter det en sorts rund eller åtkantig utbyggnad. Eh, som ett litet platt torn med koppartak och koppartaket är liksom väldigt lite grann lök, nästan. Mm -hmm. Och så allra längst upp så är det en glob helt kopparärgig med siffror på solurs eh, siffror. Precis. Som... med med med eh, guldbokstäver där på som det är en liten som säga, egen kreml här. Mm. väldigt väldigt eh, tydlig Byggnad, man känner igen den. Alltså, det är inte så... man kan ta miste på vad det här är för någonting, utan har man sett Gustav Janum en gång. Så är det... Men varför heter det Gustav Janum? Det är en väldigt bra fråga. Du har inget bra svar på det hela, men jag misstänker att det har någonting med Gustav Adolf att göra. Universitetets stora välgörare som på 1600-talet skänkte en massa land i Uppland till Uppsala universitet som säkerligen kan ha varit ekonomiska grunden för att bygga den här pampiga byggnaden. Men nu gissar jag, för det vet jag faktiskt inte, men jag tror det. Och sen ovanför så tonar domkyrkan upp sig. Nu ska vi se, man kan inte komma in på den här sidan byggnaden, men vi måste gå runt. Vi måste gå runt. Vilket gör att vi får möjlighet att passera igenom den här tjusiga parken med alla dessa runstenar, vilket ju alltid är lite stämningsfullt i också. Ja, det, det, det står en hel rad med runstenar här och så fortsätter de bredvid Domkyrkan också eh, en rad med runstenar till. Så här kan man verkligen få sitt lystmöte. Jag har varit här eh, ibland och tecknat av runstenens detaljer bara för att tycka att de är häftiga. Så här, här finns det till exempel en väldigt tydlig grej som är som tre löv inflätade i varann. Liksom. En sån här symbol mm. Det är väl en treenighetssymbol egentligen. Den användes eh, när eh, Uppsala universitet hade en partikelfysikkonferens så hade de den där som, eh, som sin symbol därför att den dels var väldigt tydlig att den kom här ifrån sin lokal förankring och sen det här med att tre som knyter ihop till en det är lite grann som kvarkar i, inuti eh, nukleonerna Ja just det, de ju, förekommer ju alltid i grupp om tre där va? just det ja. Det är den stabilaste kombinationen. Och så har vi i runstenen bredvid också med den här tjusiga stora schabraket som påminner som ett maltesekors som understryker om inte visste det förut att de flesta runstenar som ristas, faktiskt ristas när Sverige blivit kristna. Oops, automatisk dörr. Det hade jag inte förväntat mig. Jag mitt i trapphallen så står det en eh, jättestor kopparglob. Och den, är, den är en putsad men på undersidan så är det massvis, massvis med för att Så fort man sätter fingrarna på så oxiderar det mycket snabbare där. Ja och det syns väldigt tydligt här hur, hur högt upp på globen folk når. För den är väldigt fin över norra halvklotet kan man säga. väldigt är väldigt och fin södra halvklotet Där ser man händerna. Mm. Den kommer från... Det är alltså halva elektroden, ena elektroden från ett kulgap från Institutet för högspänningsforskning på universitetet. Här ser man en spisad bild där de gör en blixt mot en bil. Den ser ganska gammal ut. Vad kan den vara från 50-talet, den där bilden? En blixt mellan en klot och en bil. Den används för... Spänningsmätning Det måste ju vara Några av de mest publikfrämjande man kan tänka sig Skjuta jättelika blickstra fram och tillbaka Tvärs som och så. Jag ser bara på Nikola Tesla Man kan göra en hel karriär på detta Nu går vi uppåt alltså Jag tänker på det här varje gång jag är här Om man ska bygga ett universitet Varför fyller man så himla stor andel Av byggnaden med trapphallen För det är ju jättemycket trapphall här Onekligen den som sagt inte så överdrivet ändamålsenlig byggnad det vet jag är fan inte Nej men man får väl tänka också att när man bygger ett universitet så är det lite skrytbygg av det när man bygger en byggnad på universitetet Ja verkligen. Speciellt nu Då är det är så att det här var något som byggdes med, med kungens pengar så var det väl ännu mer så mm. Och eh, höga dubbeldörrar av trä här går vi förbi Ingången till dörren med en egyptiska utställning men den tänker jag hoppa över just nu. Där inne finns ju för sig mumierna, vilket är en stor attraktion när man går in med barn. Ja men så kallade Victoriasamlingen som skänktes till universitetet av drottning Victoria. I den lokalen låg då institutionen för egyptologi förr i tiden passande nog. Här, här har vi skatter från samlingarna. Där vill jag gå in och kolla. Oj. Den första som möter oss är en jättelik skalle, människoskalle, fast under halvan av den. Ja, ögonhålen, men när man kommer in så kan man titta in i den. Undrar om den används till undervisning säkert. Men... Ja, antagligen. Det finns alla möjliga grejer i universitetets samlingar. Det är så mysigt man kommer in här. Det är liksom lågbelysning som ofta är på, på museer för att man inte ska skada känsliga föremål. Här inne finns det ju målningar och sånt. Så det är lite här dämpad belysning, glasmontrar runt väggarna. Och så trägolv. Det känns lite speciellt det här kalla trägolvet, Nakna furplankor. Jo men... Här ligger det ett bödelsvärd. Det står Erik den Det kan ha varit Erik den XIVs bödelsvärd. Aha. Bödelsvärd känns igen på den raka udden istället för en spetsig udd. Precis. Det är ganska typiskt för en bödelsvärd. De är liksom fyrkantiga. Ja, det, är fyrkantiga. Det, ser fyrkantiga. det är en sak man kan notera på omslag av... Gene Wolfs Sword of the Lecture och Citadel of the Autarch och de här berättelserna om Severian. Om litteratören har läst boken eller inte har de ett riktigt bödesvärd på framsidan. För det beskrivs nämligen i detalj hur det ser ut i boken. Jag tror faktiskt att de flesta litteratörerna har lyckats med den, med den detaljen. Mm. Även om jag faktiskt en gång gick i disput med av litteratörerna om om, om, om ifall Severian hade bara eller iklädd överkropp i boken. Yes. Konstnären konstnär påstår att den hade någonting på överkroppen jag påstår att där den inte. Mm, kräver närlastning. Ja. Men titta titta här är den ju. Mm. Där är den. Yes. Den som jag ville titta på. Här har vi Osborn den första Osborn 1. Den första kommersiellt framgångsrika bärbara datorn. Den väger 10,7 kilo och 64 kilobytes minne. Just Bärbar för vissa värden eh, av bärbar. Nej, och det var inte världens största skärm skärmen ser ut att vara kanske en handbredd hög och lite bredare, kanske vad kan det vara? Ja, den där, om man inte tänker sänga man säger 3,5 tums diskett så är ju skärmen knappt så stor alltså. Mm. Men eh, vad är det, det är stycken, fem och en kvart tums diskettstationer och och lite serielkontakter och, och lite grejer och sen av- och på och men titta En kontakt för ett det också. Och sen så är det liksom eh, framsidan som man följer ut och så innehåller det tangentbordet som ser väldigt eh, rejält ut. Ja, det, så, det ser robust ut. Och sen i mitten den här lilla kan det vara knappt tre tumstora skärmen. Och så har en jättelik låda runt omkring. Ja, den är ju, vad kan den här vara? är den liksom? 40 cm bred eller någonting? Den är ju rejält bredare mm. än en, en vanlig dator. Om man tänker ett jätte, jättestort tangentbord av den största sorten. Så bred ungefär. Mm. Och så är den 20 cm hög. Och den ser ut att ha en ganska rejält hölje. Kan det vara metall runt om? Det är garanterat att den här äger 10 kg. Oj, oj. oj. Jo, det är metall. Mm. Ja, så, äh, det, det står här på skylten Datorn köptes i USA av professor Roger Weppling När han tog datorn Genom den amerikanska tullen Utbrast en av de förmånade tulltjänstemännen What the hell is that? Jo, men. Nu, nu är ni ändå här Så kan vi passa på att titta på äh, Anatomiska teatern Och förklara varför huset ser ut På det här speciella sättet Med den här utväxten på taket det är, en, oh, det är en spiraltrappa av trä med järnräcken. Som vi går upp för nu. Så en, en till av de här dubbla trädbodarna. Och här när vi kom in i den mera trädgolven. Och här är det gamla anatomiska kanske bilder på väggarna som visar olika muskler och sånt från gamla böcker. Och det är kallt här. Riktigt ruggigt kallt. Alltså tänk att ha undervisning här. Här är En vägg av terrasser upp där, där studenterna fick stå och titta. Mm. Så att rummet är liksom är runt och direkt innanför ingången så är det trappor uppåt tiderna. Och så är det liksom bänkrader, ungefär som kyrkbänkar fast ståbänkar, och de är jättesmala Alltså, om jag går in här i en av dem eh, den når mig upp till bröstkorgen ungefär det här räcket framför mig, till det här räcket, och, eh, och sen så kan jag stå här och det är inte brett alltså det känns ju som att det är lite trångt och sen kan man stå här och titta ner mot det här det som står i mitten så det här är alltså anatomisk teater och det är väl byggt så här på grund av dels för ljusförhållandena och dels för att studenterna ska kunna se vad som pågår då på det här bordet här nere. Den som är, får situationer tänker ju förstås på den här stora senatsalen i Star Wars där de eh, svävar runt och... <laughs> Annars så kan man kanske tänka sig på den romerska senaten eller någonting här. Liksom. Man ser, men det är ju så här, kolon, vad heter det? Kolonner här med olika typer av, av vad heter det här? Top Pelarhuvud. Pelarhuvud, olika sorter, liksom. varje rad upp här, varje terrass upp så är det liksom nya pelarhuvuden på kolonnerna. Liksom. Mm. Och det är liksom, det är liksom som en slags kolonner som är dekor på framsidan av varje av de här träräckorna och jag tycker att det påminner väldigt mycket om en gammal kyrka därför att eh, sån här känsla får man väldigt ofta i gamla kyrkor Den här, att det är kallt det nyper i näsan när man kommer in och så är det träpaneler och så är det trä som är marmorerat så att det ska se ut som sten för det är liksom pelare här eh, uppe vid taket och de är målare som ska se ut som sten det känns väldigt mycket samma, samma grej som när man kommer in i en gammal kyrka Ja, det är jättehöga trappsteg också. Trappstegen är typ, ja, kan de vara 40 cm höga, minst sådana Så finns det extra järnräcken Jag om de är senare inmonterade av säkerhetsskäl. För att det känns lite, lite vanskligt annars här. Man kan ju trilla hela vägen ner, det skulle ju vara livsvalligt. Mm. Är det i brittiska underhuset, de, de knackar i bordet när de som någon sorts reklamation? Tänker så här. Ja studenterna står här runt omkring och så avslutar professorn sin grej så börjar alla. Så gör man fortfarande i Tyskland. Ja Efter föreläsningar så knackar alla studenterna i bordet. Jaha, senare. Det är rejäla trappor. Precis, och här är jag så högst upp i alla tra trapporna. Eh, så högt upp man kommer i det här svåra trapphuset. Här en mörk natt så plockades fram under en arkeologfest under mycket hushbysch hush, och ritualverk så plockades fram en skalle och studenterna skulle svära en högtid led och invigas som arkeologer. Så det sades vara Oskar Montelius egen skalle, vilket det antagligen inte var. Vem är Oskar Montelius? Det är svensk arkeologins fader. Min son. Mm. Uh, mystiska studentritualer. Mm, så det var varit med på här undrar om de gör det fortfarande mm. okej då är vi härifrån vad ser vi Vänta, vänta, dörren öppnas inåt så. Och så är den automatisk så man blir jätterädd för att plötsligt börjar den röra på sig fast den ser ut som en jättegammal träddör ja det var det mm. museum Gustavianum det var det då får man en annan synningimposant byggnad i Uppsala domiköken. <här> ja men. får vi besöka den en annan gång. Det blir en annan gång, ja. Och, och nu, fika. Det här var avsnitt 22 av Gårdagens värld i dag igen- en ljudkapsel av ante och åkade vår. Det här avsnittet släpps under Creative Commons-licensen är icke-kommersiell. Om du vill hitta länkar och kanske bilder och sånt så finns våra avsnitt på bloggen Landet Anien på anien.wordpress.com och där finns också kommentarsfält där du jättegärna får lämna kommentarer. Som vi brukar säga kommentarerna är ju det enda betalning vi får för det här så vi blir jätteglada för dem.